Isaiaz profetaren liburutik zionek esaten eban bastartutan aukajaunak astutan nire jabeak astu eta daike amak bere umetxoa edota bere zabeleko umeari errukia ukatu bada amak umea astuko baleu ere nike zaitxut zua astuko